повиносили з церкви геть усе, що можна повиносити. Покрали богів, але покрали не тільки богів, а й усе церковне начиння. Здавалося б, кому воно все потрібне, а покрали. І Господа на небі не побоялись, а таки не побоялися. Крали богів і кари не ждали на свої голови. Чужі чи свої? Пробуй, згадай. Можна подумати і на чужих, і на своїх, бо скрізь люди пустились з берега. Ходімо шукати злодіїв. Скоро коло нього, наче клубок сухого перекоти поля, збирається немічні жінки та старі баби, у яких ще є сила злізти стапчана чи з печі. Родий Павло Музика у тому клубку, мов жари на вогню що бризкає словами-іскрами. А чи не Василь Гнойовий заліз у церкву і покрав? До гноєвого гайда, а він не без компанії. Ген-ген, обкрадена церква блакитними стінами, сяє над селом, наче голос високого і гнівного неба, що шлеєм на помсту і покару. Людське безумне перекоти поле котиться на сільську околицю, де в скособоченій мазанці під очеретом живе Василь Гнойовий. Злидар іконокрад, що молився і молиться скляному Богу. А назустріч хлопчина в подертій сорочці та в штанях, босий, синіми очима будяками на рябому лиці, схожими на горобини яєчка. «А що то в тебе за пазухою?» Чорними ногами у бородавках привіз до землі, а очі перестрашені, мов би на їхні дикі квіти посередитиму джмелю сіло. «А ну покажи, що за пазухою?» і Вже схопили за куш траті патли, вже смикнули за коміри, вже руки-круки сягнули за пазухи від стовбурчиної сорочки. Божа мати з Божим сином! Справді, з полотняної пазухи, від грудей ребер вознеслась на сонце весняного дня, Божа мати з немовлям на руках. Обоє в неземному палахкотючому сяйві довкола умиротворених святих ликів. Обоє дивляться глибокими очима добра і милосердя. А водночас і лагідного докору. Мов би, не можуть втямити, як опинилися у полотняній пазусі, як вознеслись на світло весняного дня, кого бачать перед собою. Святі праведні очі, які завжди запитують і водночас відповідають своїм запитанням, які завжди прощають до упрощення їхня невмирущість. Де взяв? Хто ти? Марку Марко. Злодій, де взяв ікону? Знайшов, дзвонив хлоп'ячий голос, От тому знайшов, бо я ні. Брешеш, ти зуще правда. Перехрестись. І дитяча рука у хресному знаменні злетіла вгору, торкнула чола. Злодій і хрестиця? Хвиля людського божвілля закипіла, завирувала, руки простяглись і уп'ялися в дитину. Хлопець шарпнувся, закричав, кусив зубами чиюсь руку, ікона з Божою матір'ю та Божим сином полетіла в бур'ян під ноги. «Злодій! Зайда! Безбожник! Христопродавець!» Роїлися люті голоси. Руки-круг рвали хлопця, що вже звали з-під ноги, на нього насипалися гуртом. Наче мали знищити оце зло, і тоді зовсім не стане зла на землі. Наче воно останнє. Наче і насіння зерна не треба залишати на розплід. І коли під коліном Павла Музики затріщала ікона, поменшало божевілля, і люди сахнулися де від одного. Купою непорушного зжужманого ганчір'я, скотюрбувши ноги, заюшений кров'ю, лежав на шляху чужих хлопчина. З вищереними зубами.